Теперь же потребований нема, тем паче, что через иснувание тайной канцелярии злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни, или же злоснейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Кинец цитаты. Отже, скасовано тайну канцелярию, чтобы «Токмо повинных людей от напрасных арестов, а иногда и самих истязаний защитить, но паче и самим злонравным пресечь путь к произведению в действие их ненависть, мщения и клеветы». Кинец цитаты. Так говорилось в указе про скасування тайной канцелярии. Та, безперечна річ, царский уряд, не зважаючи на солодкоречивые заявы, не міг цілком одмовитися від організованої боротьби проти своїх ворогів. Тому наказувалося і далі всякому, хто знає справу в перших двох пунктах, доносити найближчій судовій установі або ж найближчому військовому командирові. І знову-таки ці доноси не розглядалися на місці, а доносчика місцева влада повинна була надсилати до Петербурга, до Сенату. Додавалося до цього, що за справедливий донос всегда учинено буде, Смотря поважності дела, достойное вознаграждение. Кінець цитати. Отже, хоч і скасовано тайну канцелярію, Та зараз же її і спадкоємця знайшли, При Сенаті утворено тайну експедицію, Куди перевели на службу всіх урядовців тайної канцелярії. І передали нерозглянуті справи. На чолі експедиції поставили секретаря тайної канцелярії Степана Шешковського. І в цій новій установі, що існувала аж до початків XIX віку, панували ті ж звичаї і кари, що й в тайній канцелярії. Як колись тайна канцелярія, так і тайна експедиція оповиті низкою переказів. Розказували, що як тільки приводили когось на допит, то зараз же Шешковський бив його палицею по підборіддю. З того і починав допит. Декого на допитах він катував сам. Як переказували сучасники, Шешковський був дуже побожною людиною. Навіть у тайній експедиції в кімнаті, де відбувалися допити, всі стіни завішані були іконами. І в той час, як від тортур часто в передсмертних муках конали злочинці, Шишковський любив читати акафісти Ісусові. Звідси кажуть і приказка – притягти до Ісуса. А самого Шишковського називали «духівником». Оцей страшний, побожний кнутобоєць виконував іноді дрібненькі доручення царицині, Приміром, одного разу донесли цариці Катерині II, що генерал-майорша Кожина про неї зле говорила. Зараз же наказала Катерина Шишковському зробити так. Она, Кожина, всяке воскресенье буває в публічному маскараді. Пожалуйте самі і взяв її оттуда в тайну експедицію, тілесно накажите» і обратно туди же доставті за всією благопристойністю. Кінець цитати. І таких, як кожен, що після кари певна річ мовчали, що їх недавно осягла благодать із рук Шишковського, було чимало. Та крім дрібненьких доручень, дрібненьких кар, тайна експедиція весь час неупинно виловлювала і винищувала всіх ворогів державного ладу. Поруч із якимсь п'яненьким козаком, що насмілювався щось про царицю та потьомкіна сказати, бачимо тут і справжніх попередників пізніших революціонерів. І їх приймали тут і допитували так точнісінько, як усякого, хто тільки мав нещастя у тайній експедиції опинитися. Способи допитувати за часів Катерини та її сина Павла були такі, що, приміром, Радіщев, відважний публіцист і вчений XVIII віку, коли його заарештували і він довідався, що його допитуватиме Шишковський, знепритомнів, а на допиті зрікся своєї славнозвісної книжки «Путешестві з Петербурга в Москву», заявивши, що він писав її по сумазбродству. Так само, як і в «Тайній канцелярії», так тепер у тайній експедиції чимало підсудних зазнавало тяжких тортур та тяжких кар. Дуже поширена була ще й така кара: проголошували винного в лихих словах проти цариці чи ладу за божевільного і садовили до якогось монастиря, доки він в совершенство у Масвоєво не прийде. Од солодкоречивого маніфесту Петра Третього. Ніщо, по суті, не змінилося. Отже, 1762 року тайна канцелярія не вмерла. Її заступила з честю тайна експедиція при Сенаті.